«Не зупинятись, бігти! Чуєте? Ні слова! Вставайте! Тільки тихо! Візьміть собою хустку, одягніть пальто. Як важко буде, можна скинути. Дивіться ж, зразу вліво сіний. Одягайте пальто!» Панна Ольга вже мучки, покірно витягла з-під себе пальто і хапаючись одягла. Доктор підійшов до дверей і приклав до них вухо. Здовж причілка з'явилася ще одна тонюсенька смужка світла від трохи надчинених дверей. Хропоту не чулось. Значить, не спить? Ну що ж, зразу вб'ють і більше нічого. Але чи раптово відчиняти двері чи помалу? А може спить не хропучи? Хіба кончик кожний солдат мусить хропти? Пана Ольга підійшла, намацала доктора тримкими пальцями і стала близько біля нього, ждучи його наказів. Він прошепотів їй у вухо. «Стійте тут! Не виходьте за мною, поки я не скажу!» І зараз же, передихнувши всіма грудьми, тихенько взявся за клямку. «Тільки б не рипіли прокляті двері!» Він, сильно заціпивши щелепи, злегка напнув коліном і плечем. Двері протяжно, тоненько пискнули і відчинились пальців на три. У щілину війнуло теплим духом нафти з лямби і махорки. На лаві видно було дві ноги в величезних жовтих чоботях, заляпаних болотом. Вони лежали непорушно, прикриті полами сірої шинелі. Кутка ще невидко було. Доктор Трошки більше відхилив двері, вони знову пискнули, густіше й протяжніше. У кутку жовто-металічно блиснули грані багнета. Ноги не рухнулись. Тепер видно було одну руку на животі. Вартовий спав горілиць. Доктор простяг руку у куток, не зводячи очей із непорушних чобіт. От вони зараз скинуться догори, злетять на землю, щениться крик. Пальці доктора намацали обточене кругле дерево рушниці і холодну крицю дул. Обхопивши їх міцно, докторова рука обережно, помалу, боючись за що-небудь зачепити, потягла рушницю до себе в щілину дверей, а очі... Все так само невідримно слідкували за ногами в жовтих величезних чоботях. «Є! Рушниця в камері!» Панна Ольга вся дрібно-дрібно тримтячі, але тепер також іншим тремтінням не вдержалась і погладила рушницю як собачку рукою. Доктор зробив їй знак пальцем і, нахилившись до лиця, прошепотів у самий рот – Спробую погасити наперед лямпу. Тоді біжіть. Вона хитнула головою. Очі з-під хустки блищали жовто-синім блиском, і були поширені, дико напружені. Доктор тихенько, судорожно напруженими пальцями одвів завертку рушниці і перевірив. Набита. Тоді, тримаючи рушницю в правій руці, Лівою тихесенько й широко розчинив двері. Вартовий спав, накривши лице картузом і піднявши комір шинелі. Одна рука лежала на животі, друга долонею догори звісилася з лави, наче він вередливо, ліниво прохав чогось. Щоб пройти між дверима й лавою треба було зовсім очинити двері. Доктор обережно штовхнув їх. Вони раптом хрипким басом заривли. Потім несподівано мотнулись і з грюкотом ударились об стіну. Доктор завмер І машинально прутко навів рушницю на вартового. Той врухнувся. Потім умить скинув шапку з лиця і сів на лаві. «Ти що? Чого?» Сонним переляком і непорозумінням хрипнув він, побачивши доктора. Докторові Віннуло жахом от того, що він мав зробити. Але якась сила поза його волою сильно владно штовхнула в руки...